Час зустрічі також цілком влаштовував. Перша година дня, сонячно, це тобі не посеред ночі, коли чигає сотня небезпек. Добрий друг під'їз Валю машиною до входу в готель. Валюшу, ти гроші з сумки вийми, а в руках не тримай, прикрий!» «Ну от хоч цією хустинкою!» – і кинув її на коліна картато-шовкову хустинку. «Нічого своє багатство показувати, ще побачить хтось, кому не треба, обережність не завадить». Валя цілком з ним погоджувалася. Обережність ніколи не зайва. Навіть коли маєш справу з добрими друзями, охочих до чужих доларів. Нині у патріархальному спокійному Тернополі розвелися більше, як китайці у Пекіні. Рівно о першій з дверей готелю вийшов чоловік у формі льотчика. Усі підозри Валентини одразу втихли. Вона звикла довіряти людям у формі. Тим паче з такою поставою, з таким відкритим поглядом. А льотчик виглядав іще й дуже вродливим. Синя форма дуже личила, до синіх, мов небо очей. Ворода зачаровує, відволікає. Позбавляє підозр. Це зло, потворне, бридке, огидне. Добро, красиве. Тому витікає звідси. Краса, добра. Красиві люди, добрі люди. Це аксіоматично. І такому красанню, красивій синій і золотом формі, хотілося зробити приємність. Цікаво, чи удружений він? З ким зібрався до Америки? Добрий друг? Прочинив верцята, льотчик сів на заднє сидіння. Ви, мабуть, Валя? Валентина вже уявляла собі, як увечері вони обмиватують оборудку. Десь за келихом шампанського, у барі-готелю. У двох. Які ж у нього сині-сині, мов небо, білорусі очі? Мене звуть Юрієм, працюю в Мінську. Аеропорт у нас один. Знайти мене неважко, кожен знає. От, от мій паспорт. Юрій Олександрович Первомайський. Паспорт зовсім заспокоює Валю. Фотографія печатка все на місці. А добрий друг розпочав ділову бесіду. Юрію Олександровичу, ми тут домовилися, але виникла маленька проблема. Трохи не виходить із стіною. Валя здивувалася чому не виходить. Льотчик захвилювався. Що ж не виходить? Ви ж обіцяли. Мені негайно потрібні гроші. У мене увечері поїзд. Я поспішаю. Валя розчаровано зітхнула. Не з нашим щастям, увечері поїзд. Вечеря й шампанським відміняється. Знаєте, таку суму нелегко зібрати. Доведеться заплатити трохи більше. Я заплачу, поскільки. Друг назвав суму. Гаразд. Я заплачу, грошей вистачить. Та й навіщо вони мені ваші купони? Довірливо звернувся до Валі. Я тут у селі хату продам. Мама померла, знаєте, спадок. Добра хата була, велика. Але навіщо вона мені тут? Самі подумайте. То заплачу і більше. Мені або на долари цю суму перевести. І часу не має ходити шукати. Страшно, такі гроші. У Валентина запрацював у голові калькулятор. Виходило іще на 10 доларів більше. Ура! Оце така удача. Вона зароділа і зовсім забула про обережність. За Затильотчик про безпеку дбав добре. Професія, мабуть, така. Звик до екстремальних ситуацій. Покажіть долари. Я можу подивитися, чи не фальшиві. Дивіться, я у банку купувала. У Польщі. Там фальшивих не продають. Валя простягнула йому пачку перетягнутих гумкою доларів. У дзеркальці стежила за кожним рухом льотчика. І він чинив, як належало обережній людині. Зняв гумку, ретельно перелічив, помацав, потер, чи не фальшиві, подивився на світло. Склав купюру навпіл, переконався, що президент то око посередині. Валі це сподобалося. Розуміється людина на грошах, одразу видно. Та в цю хвилину до вікна машини підійшов мільйонер і зацікавлено зазирнув у салон. Льотчик злякався, склав долари і нишком, щоб не бачив охоронець, порядку і передав їх Валентині. Власне, не передав у руки, а засунув під картату шовкову хустку. «Вибачайте, давайте перенесемо нашу зустріч на четверту годину. Прийдете до мене в номер. Принесете гроші, там і розрахуємося. Номер 42, четвертий поверх. Тут небезпечно. Знаєте, я у формі, а міліція може». Це ж незаконні валютні операції. У нас в Білорусі із цим дуже суворо. З роботи попруть і посадити можуть. Я вас чекаю у четвертій. Гаразд? Гляну на Лентину майже закоханими очима. Від чого надії на вечерю з шампанським знову зарожевіли. І льотчик вискочив з машини. Під пильним поглядом мільюционера майже побіг до дверей готелю. І увійшов до середини. Добрий друг роздратовано прошепів. Ну, блін, ці менти, всю малину зіпсували. Чого став, вирячився? Ще коли та четверта година? Чекай тепер. Поїдемо звідси Валюнчик. Машина зірвалася з місця. Перші хвилини Валя ще перебувала під гіпнозом густо синього погляду і рожевих надій. Вже повернули на Руську, коли отямилася, згадала про справу. Зазирнула під хустку і отерпла.